Потяг. потяг – група вагонів, яка приводиться в рух одним або кількома локомотивами Потяги поділяються на вантажні та пасажирські Перший вантажний потяг із локомотивною тягою з'явився 1820 року в Англії Він використовувався для транспортування вугілля Перший пасажирський потяг був також запущений в Англії 1830 року За швидкістю руху потяги бувають високошвидкісні Вони рухаються швидкістю понад 200 км на годину Швидкісні – 140-200 км на годину Швидкі – понад 50 км на годину Бувають потяги далекого прямування Долають відстань понад 700 км Місцеві – 150-700 км Премиски до 150 км.